Гатило здалеку бачив Теодоріка і упізнав його й по рогах на круглому шоломі, і по довгій рудій бороді. Та туди годі було протиснути скрізь завали вбитих і поранених, між якими дзвеніло залізо, лунали крики, зойки, прокльони та нестримна лайка багатьма мовами. Гатило не носився подібно до готського конунга між лавами своїх воїв, а встрягав до бійки там, де лава починала вгинатися. Можі, запалені прикладом і силою свого вождя, наче забували про люту в тому, хоч рубалися від самого ранку. А вже сонце схилилось до лісу на західньому боці широкого поля, і мечі їхні підіймалися вище, і з грудей вихоплювались гучні крики і дошкульніші слова супротиву двожильних візіготів. Незабаром примчалася кіннота Ардаріка, Тодомира, Ведимира і Велімира. Остроготи стали плічопліч із русинами, і деревлянами, і сіврами, і чубатими косаками, і візіготи конунга Теодоріка негайно відчули все на собі. Ардарік, здививши свого розпашілого чорного коня перед Гатилом, крикнув, махнувши на захід. «Там погано, княже!» Але Гатило, мов би, не почув його застереження. «Що наворожили вчора відуни, те мало статися!» Та не можна стояти, склавши руки, бо Юр-Побідник і Перун, і Дажбог не мають милості до тих, хто ховає груди свої від ворожого меча. Гатило поторкав груди. Ранка від проклятої стріли ще дужче боліла. Належало б її перев'язати, та немає часу. Він погнав на правий кінець поля боронного. Ледве знайшовши там свого першого помічника, він майже силою відтяг його назад. У Вишати була розрубана ліва щока, і кров збігала на кольчугу заковнір. Він раз у раз обтирав її лівою рукою і стріпував. Коли попруть, і ти ймеш попід отим лісом. Не забув єси? Вишата знову провів долоною по щоці, витер кров оббула хату гриву свого нідого жеребчика і нічого не відповів. Не ймеш мені віри, сказав Гатило і з осудом подивився у вічі своєму побратимові. Так треба, огняничу. Це звертання, мов би, додало вишаті сил, і він тільки й сказав «Вельми!». Вельми важко було стримувати вдвічі меншою силою, закутів залізу легіони римлян. Все Гатило бачив і знав, але щастя рад не дається не тільки тому, хто душчий, а й хто вміє вирвати його в січі. «Коли попруть, прийшли на рочитого», – сказав Гатило, і помчався знову туди, звідки щойно прибув. Сонце било просто в спину князеві, і він гнав коня на свою власну тінь, довгу й стрибучу. Між двома ратями, римською і гоцькою, пролягло вільне поле з рідка не трупами. Теодорікові готи валчилися тепер очима до сонця, і Гатило в думці подякував Юрові-Побідникові, що підказав йому перегнати сюди полки Ардаріка та інших острогоцьких князів. Але як буде там, на тому краю луків, на римському кінці? Дві стріли водночас уп'ялися князеві в бік і в руку, і він лівицею висмикнув їх, строщив у жмені і шпурнув додолу. Повз нього скакав на буланій кобилі молодий між, і Гатило спинив його. «Куди?» «Від князя Годоя до Вишати. Гатило, не розпитуючи з чим послав його князь Годой, крикнув, передужуючи клекіт бою. «Ви там, де є...» Він запнувся, а тоді таки доказав. «Де є княжеч Юрко?» Нарочитець погнав далі, та на підході до римського бойовища його вразила в ліву скроню дика стріла. Богдан же на насупроти двох здоровенних молодих візіготів. Йому ніяк не щастило вибити своїм києм меч бодай в одного. Тоді другий або розкриється, або ж отступить у бік і теж знайде свою смерть. Нарешті таки впорався з зубома. Вищий зачепив мечем товариша і не зміг нанести точного вдару. Гатило махнув киїм, тільки ребра в готах рязнули. Другий загаявсь і теж дав руському князеві змогу замахнутися. І то була його остання в житті помилка, бо в раті, в кривавій січі, не можна роззиратися на всі боки і дивитись, де, хто й коли та як віддає кумирам душу. Сонце вже торкнулося найвищих дерев за марною. Руські і Луганські, і Сіверські, і Острогоцькі князі знали, що надходять останні хвилини їхньої переваги над візіготами, що побіда лишиться тому, хто зможе скористатися з цих останніх хвилин і напирали зрешти сил на негнучкі лави супротивників. Бо коли насупиться ніч, усі знову стануть рівними, і готи більше не страждатимуть від помилки, якої далися, дозволивши розвернути себе очима проти сонця. Теодорік теж добре себе розумів і ще з більшим запалом гасав на цибатому змиленому жеребці і закликав синів божого народу сміливіше бити і гунів, і їхніх проклятих хробів, зрадників Ардаріка, Тодомира, Видимира та Велімира. Кілька сотень ардарікових стояло під ковою навколо тих, що смертно вчепилися один в одного, і закидало готів стрілами. Готи з одзадніх лав відповідали лучникам, і над головами вратників носилися хмари стріл. Богдан одійшов у бік. Тут стояти було просто безглуздо, кожної миті могла влучити дика стріла, він же мусив подивитись, що діється там, на протилежному західньому краї боронного поля, коло Римлян. Сонце вже скотилося за дерева. Над полем повисли сутінки, і гатило не міг нічого розгледіти. Він зострожив коня в той бік, де стояв гурт князів та воєвод, що керували боєм. Звідси було видно увесь правий край готів. Трохи збоку від князів, сажнів за двадцять, стояв якийсь немолодий між і кидав у готів каміння Порожчів. Гатило під'їхав туди і упізнав старого Шумила, вуя свого молодшого сина Юрка. Де він є? крикнув Шумиловий Богдан. Але 90-річний дід мов й не чув. Він поволі брав скупи поперед себе важенький круглий голяк, умащав його в скоряну петлю порощі, розмахував над головою й пускав. Каменюко хуркнувши, падала між готи, і коли щастило влучити, гот хапався за перебиту руку чи ногу або й геть падав мертвий додолу. Де є? вдруге крикнув Гатило. Та старий тільки скосував на нього чорними очима з-під білих кошлатих брів. Шапка його лежала на камінні, і оселедець, довгий та білий, сіпався й падав дідуганові в обличчя за кожним китком порожчі. Іди, княже Гатиле, бо зачеплю. похмуро мовив старий косак, і Гатилові стислося серце від лихого передчуття. Він штрикнув жеребця острогами попід ребра, аж той сердито заіржав і подався туди, де, на його думку, міг бути син Юрій. Але коло гурту князів його спинив годой. Луганський князь вимахував хвилювання закривавленим мечем, мов би погрожував гатилові. «Вишата пішов усп'ять!» Надборонним полем починало смеркатись, і Богдан напружено взирався туди, звідки лунали крики далекого бою. «Ардаріку!» Гукнув він до вождя Остроготів, той почув його і примчав. «Веди своїх по мені!» «А тут!» – здивувався германець. «Веди речу!» «А ти!» – гатило звернувся до Годоя. «Вдержуй, допоки моці мати ймеш, а потому через річку всп'ять поза отим гаєм!» Він показав мечем туди, де валчилися руси з римлянами Флавія Еція. «Поза тванню, між великою і меншою горою, я буду там!» і погнав у сутінках до далекого гаю, куди зникли римські легіони, переслідуючи русів. Коли Богдан прискакав, легіони вже встигли бродом перейти річечку, і між чорними очеретами болота і малим пагорком наступали вишатаним полкам на п'яти. Русичі, певно, не чинили опору, бо не чути було ні ляскоту мечів, ні звичник для бою криків. Богдан почекав, доки підійдуть Ардарікові дружини, і разом із ними перебрів на той бік річки. «Пішаків виведи нагору, комоні нехай стоять тут, у долині під Драговищем», – наказав Гатило германському ватажкові. «Що єси за мисли?» – збентешився Ардарік. «Вийді ти ймеш», – Гатило. Ардарік переказав його веління котромусь воді, і той побіг до ратників. Гатило знав, про що зараз думає Ардарік, але всю мить було не до балачок. Почулися крики, бойові крики «Слава!», Слава! Чи вдасться ж Богданові його план, яким він хотів спростувати віщування вчорашніх ворожбитів? Над пагорбом уже було майже поночі, болото ж унизу здавалося чорною плямою, та Гатило знав усе, що там діється. В болоті, повирізавши для дихання рурки з очерету, сиділо кілька піших сотень Чернегівського князя Божівої. Коли римляни, переслідуючи вишату, проминули їх, вони повилазили з води і вдарили римлянам з отзави. Взявши з собою ордаріка, гатило майнув туди. Там творилося неймовірно. Розгублені легіони втратили лад і змішалися з руськими ратниками – а це було найгірше, чого міг сподіватись навіть такий досвідчений, тертий-перетертий, битий-перебитий у боях між, як вождь римських залізних легіонів Флавій Ецій.